«У нього є апельсини! Він приніс апельсини! Він прийшов не з порожніми руками! Він справжній джентльмен!» Вони засміялися, і він полегшено розсміявся разом із ними. «А кому ти їх приніс?» – ага. раптом посуворішала Аліса в кімоно. «Ану, зізнавайся, кому?» – закричали дві інші. І вони знов зареготали, відкидаючись на подушки. «Досить!» – нарешті скомандувала третя. Зараз ми його роздягнемо. Перевіримо, чи такий він сміливий, як у компі. Ану, скидай свої майтки, наказала перша, а то самі постягуємо, додала друга. Ой, погляньте, він почервонів, загикала третя. Давай, давай, роздягайся. Ти ж цього хотів? А хто буде першою? Давайте кинемо жереб. Навіть шашуня притих біля його вуха. Закляк, як муха в павутинні. Третя Аліса граційно підвелася з дивану, спершися обома руками на столик, нахилилася до нього, наблизила обличчя до його розпашілої пики. Він бачив її впритул ніс до носу, очі до очей. Після такого зближення мав бути поцілунок. Дідько, з тими двома, промайнула думка. Зараз все зміниться. Вони зникнуть, лишиться тільки ця. Варто лише заплющити очі і торкнутися вустами її нафарбований вуст, як у кіно. Він напружено дивився в її очі, зеленкувато карі. «Так, це була вона, справжня Аліса, його віртуальне кохання». Він витягнув губи рурочкою, зараз він поцілує її, і ті дві зникнуть. І все стане на свої місця. «Я намолов тобі дурниць, ти вибач. Нічого, я звикла, до дурниць не переймайся». «Чудово! Тоді я буду говорити тобі тільки ті дурниці, до яких ти не звикла!» Очі Аліси, що мить тому випромінювали щось схоже на ніжність або пристрасть, закражаніли, бо старо в посмішку. «Забирайся звідси!» – тихо сказала вона спокійним голосом і відхилилася. Він вхопив сумку, вискочив у коридор, смикнув з вішалки куртку. Вони полетіли за ним. Немов три торнадо, аж вітер пронісся над головою. Він розчахнув двері, вискочив на сходи. Стривай. крикнула йому котрась і заліз, і тицьнула до рук апельсини. Тонкий пакет розірвався, і апельсини покотилися вниз. Геть, почулося услід. Хоче він шмаркач. Покидьок. Дуй звідси, поки ми тебе не роздягли. Будеш тепер знати. Двері з гуркотом зачинилися. Апельсини стрибали на випадки з його ногами. Не добігши до першого поверху, він виблював куртку, чотири чарки горілки і заплакав. Слухачка в ефірі виграла запрошення на концерт і не прийшла за ним. Потелефонувала редактору, сказала, що захворіла, а свій квиток залюбки віддає своїй улюбленій ведучій Ларі Стадниченко як подарунок до Нового року і подяку за цікаві передачі. Побажала чудес. Іти на концерт в Ларині плани не входило. Спробувала загітувати Ельміру. Та весь час безвилазно сиділа вдома і розмовляла рівним безбарвним голосом, аж мурашки бігли поза шкірою. Сказала три слова «Ні», «Дякую» і «До побачення» і поклала слухавку. На концерт театру поетичної пісні довелося йти самі. Сніг посипав і перетворився на дрібний дощик. Але для Лари то було на краще. Зиму вона не любила». Надто ж коли чула, що люди ламають руки-ноги через ковзанку і погане освітлення вулиць. Вона взагалі не любила свят, юрми і черг у магазинах. Коли бачила усміхнених, заклопотаних людей, що складали на візки батареї пляшок, їй здавалося, що живе в романі Орвела, де повідомлення про війну є лише часткою якоїсь диявольської гри. Що нічого з того, про що просторікують з телевізора, не відбувається в реальності вигаданої для цих пересічних громадян, аби вони не розслаблялись, аби відчуття небезпеки змушувало їх збиватися в голодні зграї і записатися сірниками. Але, незважаючи на всі ці повідомлення, люди забивали віски далеко не сірниками, а пивом, шампанським, пакували в них фейерверки і ковбаси. І Лара чітко вирішила, що Новий рік зустрічатиме, як будь-який інший день, без запрошень у гості і без гостей у власній оселі. А от на концерт пішла. Він відбувався в мистецькій галереї в центрі міста. Перша ж пісня позбавила шкіри. Їхали царі до Вифлеємо, начищали крейдою корони, щось там гомоніли по-своєму про нові, нечувані закони. Наймолодший думав, "Чудосія, це мені напевно, що приснилось, отаке маленьке, вже месія. Та воно що ж, ледве народилось, Три маленьких царі на своїх змучених довгим шляхом кониках скачуть вічно по вічній дорозі за світлом зірки.